Ucenicul cel mult râvnitor, veniți să-i lăudăm, Că aceștia deocinste cu ermolaie și cu pantelimon fiind, Împreună au binevestit Evanghelia lui Hristos. Și într-o adevăr după Andrei cel întâi chemat, apostol ai Dobrogei, S-au arătat pe bolnavi tămăduind, demonii gonind, Au strălucit cu minunile și cu puterea cuvântului, Pentru care și chinuri au răbdat de la chinuitori Și bine încununându se purura se roagă pentru sufletele noastre, pentru aceasta și noi îi fericim. Bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenici ai Lui Hristos! bucurați -vă. Ai lui Hristos. Din tinerețe în rei petrecut, prea fericite, pictet, hrănindu-te cu învățăturile lui Hristos. Și când ai ajuns în puterea vârstei, ca din Odinioară, luând harul prăunției, din dragoste pentru oameni ai săvârșit multe minuni, Pentru aceasta cu laude te cinstim, așa. Bucură-te cel ce-ai adus viață neprihănită, Bucură-te că ai avut dragoste desăvârșită, Bucură-te că Domnului te ne încetat. Bucură-te că la cele înalte totdeauna ai cugetat, Bucură-te că ochii orbilor ai deschis, Bucură-te că pe slăbonoci ai întărit, Bucură-te că duhurile necurate le alungi de la noi, Bucură-te, mare miluitor celor din nevoi, Bucură-te că pe leproșe curățat, bucură-te că la credință i-ai chemat. Bucură-te că pământul Dobrogei lucrotești. Bucură-te că în primești noastră nădejde ești. Bucură-te, Sfinte Epictet, doctore, fără de argint. Și mučenice al lui Cristos. Bucură-te, spinte, picte, doctore, fără de arginți și. Ascultând cuvintele Părintelui Epictet, inima ți-ai deschis, sufletul ți-ai curățit și ai primit tainele credinței, apoi botezându-te ai urmat lui Hristos, dovedindu-te a fi rob prea iubit al lui Dumnezeu. În drept aceea, cunoscând și noi, marea ta credință, venim către tine și cu milință te rugăm. Izbăvește-ne, Sfinte Mucenice, Astion, de veșnica moarte, ca împreună să-i cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! O A... am A... A... leluiia Dorin sfinte astion să petreci viața în ai părăsit casa por și te-ai sălășluit în cetatea al mirisului, Unde te-ai arătat, mare făcător de minuni, Căci, mergând spre Dunăre, ai întâlnit un om cu duh necurat, Pe care îndată l-ai izbăvit cu rugăciunile tale Și cu semnul Sfintei Cruci. Iar noi, minunându-ne de unele ca acestea, Cântăm așa. Bucură-te că ai fost înger Bucură-te cel ce ești om ceresc, Bucură-te că prin smerenie Cele-nalt ai dobândit, Bucură-te că pe vrășmaș cu semnul crucii l-ai Bucură-te cel ce cu credință ai săvârșit minuni, Bucură-te cel ce-ai înspăimântat pe păgâni, Bucură-te de demoni zgonitor, Bucură-te mare biruitor, Bucură-te de boli vindecători, Bucură-te de chinuri zbăvitori, Bucură-te, Grabnic-ajutătorule, Bucură-te, al dobrugea apărătorule Bucură-te, Sfinte Astioane, Doctori fără de arginți și mucenice al Lui Hristos! bucurăte te Sfinte Astioane, doctorei fără de arginți și mucenice al lui Christos, Un mare dregător alergând la tine, Părinte picte a îngenunchiat în fața ta, rugându-te să-i tămăduiești te fica paralizată, iar tu, Sfinte, rugându-te lui Dumnezeu și trupul ei un l cu un telem sfințit, îndată s-a vindecat. Pentru aceia părinți împreună cu tine slăveau pe Dumnezeu cântând Aliluia Dată o femeie oarbă a cerut de la tine vindecare, Părinte Epictet, plângând și zicând. Știu cine ești și cred că poți multe în fața lui Dumnezeu, De aceea mă rog să nu disprețuiești plânsul meu și să nu iei în deșert mea. Iar Tu, Sfinte, minunându-ne de credința ei, ai vindecat-o și ea, văzând lumina, a slăvit pe Dumnezeu pentru care scântăm cântăm și noi unele ca acesta. Bucură-te ajutorul celor ce zac în neputințe, Bucură-te celor mâhniți și întristați, Bucură-te, Cel ce dăruiești lumină orbilor, Bucură-te, Cel ce aduce alinare credincioșilor, Bucură-te, că pe mulți ai vindecat, Bucură-te, Dregătorul, către tine a strigat, Bucură-te, scăpare din ispite, Bucură-te, Dumnezeiescule Părinte, Bucură-te, chip duhovnicesc, Bucură-te, doctor sufletesc, Bucură-te, mult lăudat ocrotitor, Bucură-te, al credinței propovăduitor, Bucură-te, Sfinte Epictet, doctorii fără de arginț, și mucenice ale lui Hristos. Bucură-te, Sfinte picte, doctore, fără de arginți și mucenice, al Lui Hristos! Viforul gândurilor deșart l-ai biruit cu smerita cugetare, Căci tână fiind, înțelepciunea vârstnicilor ai dobândit, Mucenice Astion, și ai biruit ispitele vieții acesteia. Pentru aceea te rugăm, ajută-ne să scăpăm nebătămați De tulburarea gândurilor și greutatea necazurilor Ce vin asupra noastră ca împreună să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Având iubire de oameni sfinte oane te retras și în taine te-ai rugat Domnului, pentru omul cel căzut de la înălțime, ce zăcea aproape mort. Iar Dumnezeu, ascultând rugăciunea ta, îndatul a făcut sănătos, pentru care, minune Dumnezeu cântăm unele ca acestea. Bucură-te că pentru omul căzut în taină te-ai rugat, Bucură-te că pe el de la moarte l-ai scăpat, Bucură-te temelia vieții cerești, Bucură-te acoperișul casei să duhovnicești, Bucură-te cel ce-ai trecut prin vămile ce ne cerești, Bucură-te cel de sănătate de tător. Bucură-te, cel ce pe bolnavi ai ridicat, Bucură-te, cel ce pe mulți ai vindecat, Bucură-te, prea fericite rugători, Bucură-te, cel mult folositor, Bucură-te, chip curat, Bucură-te, om prea luminat, Bucură-te, sfinte astioane, Doctore fără de argint. Și mucenece al lui Hristos. Bucurate sfinte astione, doctorei fără de argint. Și mucenece. Senza chipului și angerimea cugetului tău, nu ai voie le pune în slujba celor pământești, prea fericite, astione. Că cel ales și bogăția tatălui tău, dreptul scăciune, socotindule, Ca un cerb prea sprinten n-ai alergat spre izvoarele cele pururea acurgătoare, ale învățăturii lui Hristos pe care și sorbindu-le din buzele preotului Epictet, îndată te-ai aprins de dragostea cea dumnezeiască și fără tăgadă în numele Lui Hristos te-ai botezat, căruia îi cânti acum. Alleluia! Alleluia! Lep fi din părinte pict. Te-a arătat prin credință copilului celui de 15 ani care era surd, mut și uscat la trupul, și vindecându, El ce a spus, așa. În Iisus Hristos se cuvine noi să credem. O, prefericite că El aduce oamenilor întotdeauna binefaceri, până în ziua de azi. Pentru aceasta te rugăm, Părinte, să primești de la noi nevrednici unele ca acestea. Bucură-te că-i nesecat de minuni te arătat, Bucură-te că mutul vindecat, veselindu-se Lui Hristos, a dat. Bucură-te că, văzând minuna, mulți din cetate s-au botezat. Bucură-te că prin tine Hristos a prea mărit. Bucură-te că de dobrogenești mult iubit. Bucură-te că românii au ieft la la tine. Bucură-te că dintreaga țară vin să se închine, Bucură-te cel ce grabnic spre ajutor ne ești, Bucură-te că te veselești cu puterile cerești, Bucură-te cel ce pe copii ocrotești, Bucură-te izbăvitorul celor umiliți, Bucură-te scăparea celor prigoniți, Bucură-te, Sfinte Epictet, doctore fără de arginți și mucenice al Lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Epictet, doctore fără de arginți și mucenice A -a -a -a -a -a -a. pechind mereu asupra ucenicului tău Astion, Părinte Epictet, și văzând tristețea de moarte ce îl stăpâna, ai alungat-o de la el, arătându-i astfel puterea binecuvântării preotului lui Hristos, pe care o dăruiește și nouă, pentru a birui la și-n da. Ca din preună cu toți ființii să cântăm lui Dumnezeu, Aleluia! Pe niște apostoli și ucenici ai lui Hristos, m-au primit locuitorii cetății calmiris. Căci semne și putere apostolești ați arătat cu adevărat pe fata cea paralizată, ați făcut-o de doar cu cuvântul. Orbului vederea i-ați întors și pe îndrăciți ați slobozit. Pentru aceasta mulțime multă se întorcea la Hristos, binecuvântând pe Cel ce dă oamenilor astfel de puteri, iar pe voi într-o acest chip, nu Bucurați vă Bucurați-vă că ne-am nil-ați adus la dreapta credință, bucurați-vă că ați învins prin rugăciune și nevoință. Bucurați-vă Bucurați al credinței ne Bucurați-vă al de Dumnezeu foc Bucurați-vă folos de plin creștinilor, Bucurați-vă că pildă de viețuire voi n ați dat, Bucurați-vă că darul vindecării de la Hristos ați luat, Bucurați-vă că de dușman ne Bucurați-vă că de ispite neferiți, Bucurați-vă că dulceața vieții trecătoare nu ați îndrăgit, Bucurați-vă că brațul celui rău voi ați robit, Bucurați-vă că ura dușmanului cu răbdare ați biruit, Bucurați-vă, sfinților, epictății on! Doctorilor fără de argins, și muce niște ai lui Christos, bucurate veți vea, lor și astiun, doctor. Ai Lui Hristos! Cu cine vă vom număra pe voi, prea lor, Căci chipul cel îngeresc ai călugăriei purtând, Ca niște apostoli evangheliați propovăduit și doctori fără de arginți și făcători de minune arătându-vă, încă și cu luna mucenicii la au urmat, luat, încât multe daruri și vrednicii au strălucit într-o voi. Pentru aceasta minunându-ne, vă fericim cântând, Aleluia. Păgânul gându la comandantul provinciei, intrând în cetatea almirisului, a început pricoana împotriva creștinilor, iar voi sfinților, ați fost părâți ca unii care îndepărtați pe mulți, de la jertfele dolești. Dreptat ce ați fost aduși în lanțuri în temniță, dar temnița chilie de rugăciune ați prefăcut-o, și cu bucurie slăveați pe Dumnezeu un și rugăciuni, pentru care și noi vă lăudăm așa. Bucurați-vă că pe comandantul păgân, cel cu suflet de fiară l-ați biluit, Bucurați-vă că prin mare chinuri pe Hristos l mărturisit! Bucurați-vă că numele Lui Hristos pe pământ l-ați propovăduit! Bucurați-vă cei ce credința ai dolească ați surpat! Bucurați-vă că cu nădejdea v-ați înfrumusețat! Bucurați-vă căci cu răbdare și dragoste și dragoste ați biruit! Bucurați-vă că temnița biserică a cotit. Bucurați-vă că lanțurile nu v-au speriat, Bucurați-vă că biciuri fără de numărat răbdat, Bucurați-vă că prin credință v-ați încununat, Bucurați-vă că în fața lui Latronianus ca soarele a strălucit. Bucurați-vă, că din dragoste pentru Hristos mult o Bucurați-vă, sfinților, epictenți și astion, doctorilor fără de arginți și mucenice ai Lui Hristos! Bucurați-vă! ci și pictet doctorilor fără de ardinți și moțenici ai Bucurul de judecată a fost pregătit, Iar comandantul vroia să vă piardă, Atunci din înălțime putere primind, Și lumina harului strălucind, Ca soarele pe fețele voastre, Sfinților mucenici. Judecătorul nu putea privi spre voi, Iar mulțimea poporului cera de față, Minunându-se-a cântat, Împreună cu voile Dumnezeu, aleluia! Aluia! Cu totul s-a spăimântat tiranul, de prea minunata voastră bărbăție Sfinților, și de răspunsurile voastre s-a tulburat, că -și cu ndrăzneală n ați înfrunta zicând. Suntem creștini, facă-se voia Domnului nostru cu noi, pentru aceasta vă lăudăm, Bucurați-vă că pentru Dumnezeu toate durerile de ați socotit, Bucurați-vă că răbdând chinuri, din dreapta credință nu v-ați clintit, Bucurați-vă foc nestins al dragostei dumnezeiești, Bucurați-vă că prin răbdarea ținit cetele îngerești, Bucurați-vă că de curajul vostru, păgânii au rămas fără de glas. Bucurați-vă că nu v-ați spământat când trupul vii a ars. Bucurați-vă că prin aceasta, cu una mucegenicească, a abonisit. Bucurați-vă că ura dușmanului, sufletelor cu bărbații, ați pierit. Bucurați-vă, învingătorii, ai stăpânirii Dului, Bucurați-vă moștenitorei frumuseții Raiului, Bucurați-vă că focul inimii voastre, Luminător al Dobrogei a fost, Bucurați-vă mărgăritare de preț, Ale Bisericii lui Hristos, Bucurați-vă Sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenici ai Lui Hristos. Bucurați-vă, Epictet și Ai Lui Hristos! Pe scândură fiind schingiuiți sfinților mucenici, Tiranii v-au sfâșiat cu cârlige de fier, Cu făclia prinse v-au ars trupurile, Și în cazane cu smoală clocotită v-au aruncat. Însă credința voastră către Domnul, din toate chinurile v-a scos nevădămați. Și ne-a încetat mărturisind pe Hristos, ați fost închiși din nou în temniță. Văzând aceste lucruri mai presus de înțelegere, ne minunăm și cântăm Dumnezeu, Aliluia! Aaaaaa... Aaaaaa... Leluia... Ritorii cei mult vorbitori, rămân ca niște pești fără de glas, Și nu pricepa, spune cum voi, sfinților mucenici. În pomenesc omenesc viețuind, Ați biruit chinurile mai presus de fire, Făcându-vă următor ai Lui Hristos, Iar noi prea din pe Domnul, Cel ce v-a întărit pe voi, Lăudăm vitejia voastră și cu mulțumire grăiei așa. Bucurați-vă frumusețea cea mare a neamului românești, Bucurați-vă bine mirositoare din mănânchiul mucenicilor dobrogei, Bucurați-vă că pentru slava și cinstea împăratului ceresc ați luptat, Bucurați-vă cei ce chinuri înfricoșătoare ați răbdat, Bucurați-vă robi credincioși ai Domnului, care toată voia lui ați împlinit bucurați-vă cei ce înainte a stăpunitorilor adevărul ați măturisit. bucurați-vă cei ce belgiene de frasin în cunună de mucenicie l-ați prefăcut bucurați-vă că Domnului prea iubiți fi v făcut Bucurați-vă, propovăduitori fierbinți, ai este credințe! Bucurați-vă, că ați înfruntat mânile aprinse! Bucurați-vă, moștenitori ai bunătăților celor veșnice! Bucurați-vă, grabnici rugători, pentru mântuirea noastră! Bucurați-vă, sfinților epictet și astre Doctorilor fără de argint și nici ai Lui Hristos. Bucurați-vă, Sfinților Epictet și Asti, pe nume vigilantios. cum puși fiind la chinuri, voi Sfinților, nu ați încetat timp de 30 de zile a mărturisi pe Hristos, și auzind încă și cuvântul vostru, cum că oricine crede în Hristos va avea viață veșnică, nu s-a putut opri și-a mărturisit pe Hristos cu glas mare, și venind la voi în închisoare, a cerut botezul și împreună cu voi, a cântat lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Ah, ah, ah. Adevărat, Părinte, duhovnicesc, ai îndrumat Pașii ucenicului tău, Astion Spre Tatăl cel Ceresc, Părinte Epictet Că în clipa despărțirii de lumea aceasta Te-ai îngrijit mai întâi de ucenicul tău iubit Pentru care învrednicește-ne și pe noi Aceste iubiri părintești ca să vă cântăm unele ca acesta. Bucurați-vă cei ce cu nuni neveștejiți te a primit, Bucurați-vă cei ce în trupurile și sufletele voastre, Pe Dumnezeu l-ați preamărit. Bucurați-vă cei ce cu toate faptele voastre, Pe Hristos l-ați slăvit. Bucurați-vă că mâinile voastre, la lucrarea faptelor bune l-ați Bucurați-vă că pașii judecătorului Pe calea cea adevărată ați îndreptat. Bucurați-vă cei ce nu v-ați lipit inima Către bogăție sau desfătare lumească. Bucurați-vă că la cele cerești și la bucuria ce aveți, dicați Bucurați-vă mărturisitorii ai dreptei credințe, bucurați-vă vrednici urmași ai apostolilor. Bucurați-vă că și în temniță ați făcut ugenici, Bucurați-vă că în ceartă cu bucurie ați fost primiți. Bucurați-vă când Rai cu Sfinții vă odihniți! Bucurați-vă, Sfinților, Epicten și Astion, doctorilor fără de arginți și muceniți ai Lui Hristos! bucurați -vă. pe când sfinții martiri răbdau cumplite chinuri în numele Lui Hristos. Un călător din țara lui Astion, văzându-L în fața scaunului de judecată și cunoscându-L de grabă dat de veste părinților acestuia și venind de-i în halmiris, după martirajul sfinților. Au auzit despre faptele minunate ale fiului lor și primind botezul au slăvit pe Dumnezeu cântându-i aliluia. tu Alexandru și mama ta Marcelina sfinte asti om, cu multă dragoste te-a îngrijit precum odinioară Isusa încredințat-o pe maica sa apostolului Ioan așa și tu sfinte arătându-te în vis lui vigilant i a încredințat pe părinții tăi. Aceștia împreună cu Sfințitul Preot Bonosus Au mers apoi la un episcop Evanghelicus Rugându-l să-i boteze Și acesta bucurându-se într-un Domnul A săvârșit Sfânta Taină Iar de la noi au ca acestea Bucură-te că pe părinții tăi din păgânătate ai scăpat, Bucură-te că și ei haina botezului i-au îmbrăcat, Bucură-te că din întristare tu ai izbăvit, Bucură-te că prin credință ei te-au regăsit, Bucură-te stâlpul cel drept al monahilor! Bucură-te, cinsta și podoama credincioșilor, Bucură-te, liniștitorul sufletelor tulburate, Bucură-te, ridicarea celor căsuți în păcate, Bucură-te, fierbintele nostru ajutător, Bucură-te, doctor tămăduitor, Bucură-te că ai fost nesăvârșit în viața călugărească, Bucură-te că te-ai învrednicit de cunună mucenicească, Bucură-te, Sfinte Astioane, doctorule fără de argint și al lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Astioane, doctorei fără de arginți și mucenice al Lui Hristos. După tăirea capetelor trupurilor voastre, sfinților mucenii s-au făcut albe la vedere precum zăpada, iar cei ce erau stăpâniți de vreo slăbiciune trupească sau sufletească, atingându-se de ele cu credință și cu dragoste, de grabă se îndepărta de la ei toată suferința și durerea. Pentru aceasta creștinii cu evlavie, au luat sfintele voastre moște, le-au așezat într-o criptă, peste care au înălțat în Halmiris, o măreață biserică în cinstea voastră, cântând lui Dumnezeu. Aliluia! Poarele barbare, peste cetatea Halmirisului, biserica în care se aflau, sfintele voastre moaștea a fost distrusă, dar prin purtarea de grijă lui Dumnezeu, ele au scăpat nevătămate, iar acum după șapte vacuri, ca un soare duhovnicesc au răsărit, din pământ spre luminarea și mângâierea noastră. Iar noi știm mulțimea de tămăduiri ce s-a făcut prin sfintele voastre moște, În vremurile de demult, cu dragoste cuprinzândule și sărutându-le. Cu bucurie mare nu ne pricepem a grăi decât acest. Bucurați-vă că cinstitele voastre ne nevătămate au scăpat. Bucurați-vă că la prasticul a dormirii mai domnului ele s-au aflat. Bucurați-vă că în sfântul sfântului apostol Andrei ați fost următori. Bucuranții vă că după voi și zotic! atal Atalca Mosin ești și Filip, a fost măruturisitor. Bucuranții vă cu sfinții germani și Oanca în cerul locuitorii. Bucuranții vă sfătuitori, ai preoților și monahilor păvățuitori. Bucurați-vă, bun cărmați, care de păcatelor neferiți, Bucurați-vă, povățitori credincioși, cei ce ne îndreptați pe noi la piatra cerască. Bucurați-vă că prin voi trăimea a fost propovăduită, Bucurați-vă că prin voi unii mi a fost pramărită, Bucurați-vă, lauda neamului creștinesc, Bucurați-vă că toți credincioși și vă cistesc! Bucurați-vă, sfinților, epicteti și asti om, doctorilor fără de arginți și muceniți ai Lui Hristos! Bucurați-vă, sfinții! Și astei, doctorilor fără de argint și mucienci ai lui Hristos, mult patimitori pentru Hristos. Sfinților ce picte și aștion. Primiți acum această rugăciune de la noi, Cei ce plecăm genunchi înaintea Sfintei voastre icoane, Și precum ați luminat ochii orbilor, Și ați dăruit vindecare slăbănogilor, Tot așa tămăduiți-ne și pe noi, De toată neputința trupească, și sufletaască și din tot necazul grabnic neizbăviți Pe noi cei care cinstim pomenirea voastră Și mărturisim minunile pe care cu puterea Sfintei trăim Le săvârșiți celor ce cu credință cântă Lui Dumnezeu, Aleluia! Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mult pătimitorilor pentru Hristos, Sfințiților, Mucenice, Picte și aștiori primiți acum această rugăciune de la noi.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 Rupească și sufletească și din tot necazul ne neizbăviți pe noi cei care cinstim pomenirea voastră și mărturisim minunile pe care cu puterea Sfintei trăim le celor ce cu credința cântă lui Dumnezeu, Aliluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Mult pătrimitorilor pentru Hristos, Sfinților Mucenice, picte și o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 Sfântul ah, ah, ah. Din tinerețe în înfrânarea petrecut, prea fericite epictet, Rănindu-te cu învățăturile Lui Hristos, Și când ai ajuns în puterea vârstei, Ca din odinioară, Luând harul preoției, Din dragoste pentru oameni ai săvârșit multe minuni, Pentru aceasta cu laude te cistim. așa.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 ai întărit. Bucură-te că duhurile necurate le alungi de la noi, Bucură-te, mare miluitor al celor din nevoi, Bucură-te că pe leproșe ai curățat, Bucură-te că la credință i-ai chemat, Bucură-te că pământul Dobrogei locrutești, Bucură-te că în primejdia noastră nădejdeiești, Bucură-te, Sfinte Epictet, doctore fără de arginți Și mucenice al Lui Hristos. Bucurate, spinte Sfinte Epictet, Doctore, fără de arginți și mucenice al Lui Hristos! Pe Epictet, preotul cel prea și pe astion, ucenicul cel mult trăfnitor, veniți să-se lăudăm că aceștia de o cinste cu ermolaie și cu Pantelimon fiind, Împreună au binevestit evanghelia lui Hristos.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 și mușteni căi lui Christos bucură-te ve, sfintilor și Asti, ai Lui Hristos! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Sfinților mucenici Epictet și Astion, căutați acum spre noi cei ce cu umilință cădem înaintea sfintei voastre icoane și cinstim sfintele voastre moaște, și ca unii ce v-ați învrednicit de mare cinste înaintea tot puternicului Dumnezeu, rugați-vă acestuia să ne izbăvească de toate necazurile și primejdile și să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Și ca cei ce sunteți podoaba și ocurtitorii Ținutului Dobrogei, împreună cu Sfinții Martiri, Zotic, Atal, Camasie și Filip, purtați de grijă mulțimii credincioșilor ce vă aduc vouă cinstire. Primiți acum prin osul nostru de dragoste, laudă și mulțumire către milostivul Dumnezeu și prin darul celui atotputernic vindecați bolile noastre sufletești și trupești, după cum ați vindecat și copila acelui mare dregător. Și precum în timpul vieții voastre mulțime de oameni ați vindecat, asemenea vindeca și sufletele noastre cele asuprite de patim și dureri. Și după cum prin viață curată, credință și sfântă nevoință ați biruit puterea vrăjmașilor diavol și ați câștigat mila Dumnezeului nostru, celui întreime slăvit, așa și pe noi, întăriți-ne în credință și ajutați-ne să fim biruitori în lupta cu păcatul spre câștigarea virtuților în locașurile cerești, ca împreună cu voi să cântăm lui Hristos Dumnezeu în împărăția cea fără de sfârșit, că Lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu cel fără de început a Lui Părinte și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate maicii tale, ale prea cuvioșilor părinților noștri și ale sfinților Mucenii și doctor fără de arginți, Epitect și Astion iluiește-ne pe noi. Amin.